deci am intrat pe site-ul www.indraznestesacres.ro la capitolul Sănătate, care are 33 de pagini acest PDF, și care începe așa, Sănătatea, pagina 1. Sănătatea este neprețuită. Pagina 2. Pacientul, prima prioritate a reformei din sănătate. Viața este neprețuită. După care începe, cu programul de nu știu ce, dezvoltăm uniform ieftinim medicamentele cu 35%. Program ce asta? Spitalul Republican Carol Davila. 8 spitalele regionale noi. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii existente. Dotarea unităților sanitare. Caut, caut, caut, caut, caut și nu găsesc unde scrie în programul Îndrăznește să crezi, mai cunoscut și sub numele de programul prin scoarță în scoarță, că de contribuția pe care o plătim acum, sau atunci, sau oricând, la sănătate, se vor reduce, se va reduce lista de servicii medicale de care am putea beneficia. De ce? Pentru a plăti suplimentar pentru serviciile pe care, sau unele dintre serviciile pe care le plătim acum. N-am spus-o eu, a spus-o Ministrul Sănătății, doamna Sorina Pintea, ieri la Europa FM. Ceea ce... Poate fi de bine dacă stai să te gândești așa, nu? Că, de exemplu, tinerii care nu prea se gândesc la sănătate pentru că nu au astfel de probleme, atunci își vor lua pachetul de bază, indiferent în ce ar consta el, habar în acces la medicul de familie sau în uh, tratament uh, de situații de urgență. Asta se sigur peste tot, de către stat în toată lumea. E absurd să crezi că nu o să avem Uh, cum se cheamă, unități de primiri urgențe, da, gratuite. Că n-ai ce să faci, când cineva e pe moarte, trebuie salvat. Dar v-am zis, cu apendicita, de ce să te opereze statul de apendicită gratis sau în ea 10%, când poți să plătești pentru asta? Cei mai în vârstă, așa la 40 de ani, cum sunt eu, s-ar putea gândi, nu? La o gastrită, la o căs boli care apar odată cu vârsta. Nu e normal să plătești suplimentar pentru ele, cum ne propune doamna ministru al sănătății? Eu văd și partea bună. Adică, sigur că da, aș putea să nu mai îmi fac, de exemplu, să nu mai plătesc statului, nu știu dacă o, n o să mă oblige cumva să fac asta, ci să-mi fac o asigurare privată medicală la o casă privată de asigurări, care să aibă contract cu niște clinici private, nu? Aș putea să fac acest lucru, teoretic, dacă mă lasă statul să fac asta. Mie mi se pare că statul, după ce mă rog, ne ia cât ne ia pentru sănătate, adică 15% din venituri, vrea să ne dea mai puține lucruri. Așa mi se pare mie. Văd și partea bună pentru că sunt o persoană pozitivistă, dar văd și partea rea pentru acele persoane care nu vor putea să plătească suplimentar. Se propune o reformă așadar și e necesară o dezbatere publică mare, națională pe această reformă. O deschidem astăzi, pornind de la această declarație a ministrului Sănătății. Um, sigur că da, era bine să ceară cineva și votul pentru așa. Adică să spună atunci când anunță că cere votul oamenilor într-o campanie electorală și să-și spună avem de gând să facem asta poate dumneavoastră nu mai știți când a fost revoluția aia când a ieșit lumea în stradă pentru a Arafat pe ce a fost certa cu Traian Băsescu a fost exact pe includerea sau nu în uh, pachetul finanțat integral de stat a unor servicii de urgență dacă mi amintesc eu bine 0372069599. Vi se pare bine? Vi se pare corect să se întâmple așa? Adică să plătim suplimentar pentru o parte a serviciilor la care suntem acum asigurați că vrem că nu vrem pentru că statul ne ia 15% din salariu? Bună ziua, Adi. Bunămoaise. Vă ascultăm. Cred că întrebarea nu e specifică și riscăm să spunem nu pe bandă rulant. Hai să spunem nu da spune atunci și să argumentăm. Atunci spunem da și sunt încurajat puțin și de această doamnă care mi se pare că nu face parte din tabloul general a acestui guvern. Aș putea spune, pe repede nu vreau să stau mult, s-ar putea să vină statul cu o variantă, cu o, să o numim concurență la sistemul privat de sănătate. S-ar putea să ne ofere niște servicii pe bani mai buni. Să vedem ce scoate, să vedem ce vrea să introducă în aceste noi taxe pe care vor să le ne propun. În mod sigur, lucruri pe care acum le avem deja incluse. Pentru că doamna ministru a spus în mod specific și în cam înregistrarea la îndemână, o să o și cred mai dau o dată, că nu vor mai fi aceleași lucruri care sunt acum în pachetul de bază. Domnia s-a dat, exemplu, cu remeneu-ul, dacă vrei două RNE-uri pe lună. Deci, Eu... deci, înțelegeți, plătim suplimentar în mod cert și pentru ceva ce acum nu plătim. Da, asta s-a înțeles, dar e foarte important pentru ce vom plăti. Plătim pentru un AC, care poate nu face diferența, sau plătim pentru un RMN care face diferența. E foarte important, Moise. Este singur, sunt de acord cu dumneavoastră și o temă importantă. O temă de neevitat. Fac a doua zi consecutiv o dezbatere despre sănătate, ceea ce nu mi se întâmplă. Însă simt este că acest bine. lucru va bulversa cumva societatea, adică ne... cine știe cu ce se va întâmpla după aceea. Că vor fi poate Felicită oameni pe care, pe care pe nu vor putea mulțumim. să plătească suplimentar. Repet, felicitări pentru ceea ce faci, mulțumim. Adică, deci, astăzi ziceți că e este... de vreme să avem o dezbatere acum despre asta, pentru că niciodată, nu știm ce va include? Niciodată. Niciodată trebuie să începem. Trebuie să începem. Bun. Hai, spuneți atunci. E bine, e corect. E bine, e corect, mai să ce se propune. Repet, nu știm ce se scoate și ce se, se introduce, încă o dată. S-ar putea să nu fie bine. Poate se scot anumite lucruri extrem de importante, se introduc lucruri care poate nu contează. Bun, Adi, aș vrea să vă mai zic o chestie, apropo de e corect. În programul ăsta aici, a scris și despre majorarea salariilor medicilor. Și. Da salariile medicilor au crescut, de adevărat cu o întârziere, nu cum scrie aici, aici mi -a pagina respectivă, au crescut de la 1 martie anul acesta, adică după un an și ceva de la uh, alegeri. Uh, nu faceți cu nicio corelație între creșterea salariilor medicilor și uh, iată, extinderea contribuțiilor printr-o majorare implicită a lor? Apropo de corect. Revin, revin la o ofertă da? care să vină întâmpinarea noastră atunci când ne gândim la un spital privat să-i ținem medicii, să-i păstrăm în, în spitale de stat cât mai mult posibil, să nu-i lăsăm să plece afară, dar și dacă îi ținem în spital în condiții de loc bune, ei vor pleca oricum, le dăm bani, sunt de acord, dar trebuie să-l oferim condiții. Hai să vedem, putem noi să oferim o asigurare? Nu, nu, nu da, da, da, da, da, nu. Nu, nu, nu s-a înțeles ce am zis. Deci, Doamne ferește, sunt de acord și de ani de zile militez pe toate canalele mele pentru creșterea salariilor medicilor. Acest lucru trebuia să se întâmple indiferent că a făcut-o PSD-ul sau că o făcea altcineva, trebuia să se întâmple. Problema adevărată însă este asta. Că atunci când au cerut voturile cetățenilor, inclusiv pentru creșterea salariilor medicilor, n-au spus că ne vor crește contribuțiile, domnule. Așa este, măsire. Ai perfectă dreptate. Haideți să vedem cu ce propuneri vin. Ok, vă mulțumesc pentru telefon. Uh... Îmi dă senzația, adică e totuși cam de vreme să facem această dezbatere. Vorbim de principii astăzi. Când o să avem lista respectivă, sigur că da, o să o analizăm și o să o comentăm în toate felurile. 0372069599. Ce spuneți anca? Bună ziua! Am 50 ani. Sunt din generația de Crățeilor și am fost operată de cancer în decembrie. Operație pe care am făcut-o într-un spital de stat, pentru că nu se poate face într-un spital privat. Da. Sistemul de sănătate este prost administrat. În primul rând trebuie evaluată starea de sănătate a populației, care a stăzut foarte mult, cei care nu pot plăti nici contribuția minimă și pe care nu i pot lăsa să moară, au dreptul la o asistență totală. Vă dau un exemplu de sistem de stat. Mie îmi trebuie patru drumuri pe lună ca să-mi iau un medical. Deci mă duc la serviciu, îmi iau o adevenință cu câte zile de concediu, am, mă duc la medic-oncolog, îmi dă medicalul, mă duc la medicul de familie, nu știu de ce. Îmi dă încă o ștampilă, deci medicul ăla de familie cu toți bolnavii de oncologie ca și mine pierde foarte mult. Mm, Jobul medicului la... de familie este să uh, facă okay. prima, cum se numește, uh, tranșarea situației. A... Luna de luna fac asta. Sunt în sistemul național. Okay. Am națională okay. că-ți bolnavă încolo. Bine, Anca, haideți la dezbaterea Ca de astăzi. de radioterapie îl fac în privat, dar o astfel de operație nu sunt spitale și nu se pot face. Au o bază materială, sistemul este proșt, desionat. Nu au bani pentru că starea de sănătate a scăzut foarte mult. Și sunt oameni pe care nu-i pot lăsa să moară că au făcut cancer și sunt neasigurați. Deci Anumite boli, între care de și de cancerul, sunt finanțate dintr-un program național care, atenție, nu are legătură cu Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate. Este gestionat de Ministerul deci, Sănătății. De ce deci nu sunt bani. Eu mi-am făcut rămană și toată analiza înainte de operație pe banii mei. Ok, a deci de să spuneți de că oricum, avem, oricum plătim suplimentar de câte 15%? Oricum. Și oricum statul manager este foarte prost bani. Pune oamenii pe drumuri, doctorii sunt plini de hârtii, v ați uitat într-un spital, ați fost cu cineva să vă vedeți câte hârtii fac, că la de sănătate nu ajută la nimic. E doar un fel de ac acopăr cheltuielile. Mulțumesc, deci, Dumnezeu, nu vă pot stare... contrazice, dar încă o dată, în ca dumneavoastră, ziceți că propunerea e bună, în esență, pentru că oricum nu, dăm bani bani trebuie starea de sănătate Nu, nu e bună, starea de sănătate a populației și de fapt de unde provin găurile. Populația este foarte bolnavă, sunt foarte mulți oameni fără venituri pe care nu pot să-i să moară. De aici provine dezechilibru și sunt foarte mulți angajați la stat care în hârtii, pentru că sistemul este foarte greu, așa cum este și la prima ce doriți dumneavoastră. Pe lângă că bolnavii la astfel de boli, că astăzi sunt cele mai grave și mai cheltuitoare, cancer, bolile de sânge și care au crescut foarte mult în proporție, nu le evaluează nimeni. Acoperim un bol, facem un hair ca pompierii, nu sunt medicamentele alea. Ce facem noi asta? Peste două luni o să vedeți că nu mai pot opera medicii pentru altă boli proaste. E posibil deci, să, să aveți evaluați. dreptate. E posibil Azi, să aveți dreptate. Dar vreau să vă eu sunt de crețel. Deci, sunt generația cea mai multă pe piața muncii, iar toți din generația mea au început să aibă boli, că avem 50 de ani. Să vedeți când această când generație zis, de decreței, cum ziceți dumneavoastră, din care fac parte și eu, o să ajungă la pensie, adică nu o să mai contribuie. Și alte generații, de două ori mai puțin numeroase, adică la jumătate, vor trebui să asigure prin contribuțiile lor bătrânețile pline de boli, ca orice bătrâneți, ale generației noastre. Ioan, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Nu mă siguran. Punctul meu de vedere este al unui contributor de pe poziția unui PFA. Așa. Și... Uh, vreau să vă spun că până la un anumit moment, până uh, anul trecut, am plătit 5,5%, așa era uh, legea. Da, 5, nu plăteați 5%, partea 5%. angajatorului de când s-au transferat, plătiți uh, uh, și ca noi toți și alții. Dar aș vrea să se sesizez o problemă legată de sistemul de adunare a contribuțiilor. Așa. Deci noi am primit acasă adrese pentru anul 2000, uh, de, acum trei ani în urmă. Deci, uh, uh, finanțele nu și-au adunat aceste contribuții. Noi știți că depunem o declarație anticipativă, înainte ni se opresc taxele la nivelul ăla și pe urmă trebuie să-ți vine o uh, reglare. Reglarea respectivă vine numai pe impozit. Uh, sănătatea și uh, pensia au rămas cum ar veni în urmă, cu 2-3 ani. Eu am avut un conflict cu ei de la faptul că, deși plătisem la Casa de Sănătate o sumă, Ea nu se vedea în, în evidența electronică a finanțelor. Și -a m-au pus să plătesc de două ori. Am plătit, că nu aveam încotro. Ba, aveați încotro, iertați-mă. Ascultați-mă puțin. Vreau. Sunt 20.000 de angajați la ANAF în momentul ăsta și vreo 5.000 de angajați la Casa de Pensii. Și unii și alții sunt angajați statului. De ce statul îi ține și pe unii și pe alții să gestioneze baze de date diferite, e o întrebare așa, nu știu cum să vă spun, ca să-și să păstreze... Nu vreau să intru acum în Am această... Lucruri sub... care, care te scot din sărite ca cetățean în momentul. Da, Momentul în care exact, exact, și... asta, okay. bun Exact asta vă sugeram. Deci vreau să sugerez faptul că există o pierdere din întruși sistemul statului de a colecta taxe. Da, toată lumea asta. știe asta. Dar cum vi se pare propunerea de acum, în legătură cu reducerea. Vă pot spune. Vă, vă pot spune. Sunt conștient că trăim într-o lume, tot mai. Hai să nu spunem cuvântul dur bolnavă, dar într-o lume tot mai periculoasă, tot mai greu de. În același timp, societatea noastră este supusă unor torsiuni incredibile din ce privește realitatea economică. Deci sunt foarte mulți oameni sub nivelul de clasă de mijloc care abia supraviețuiesc. Atenție, sunt 4 milioane de oameni în vârstă de muncă în România care nu prestează niciun fel de activități. Și care prima sugerăm. care primesc și... că este nevoie de o măsură, este sunt de acord cu o propunere, după ce se face curat în sistem. Adică, poate chiar simultan cu asta, dar să se facă curat în sistem, să nu mai există suspiciune okay, de iată. manipulări de fonduri. De Am înțeles de, ideea, dumneavoastră, supra, Ioan. Doamne, să spuneți în felul pasture. următor. Nu poți să ceri bani în plus, sintetizez ce ați zis, dumneavoastră. Nu poți să ceri bani în plus fie și pentru, niște, pentru aceleași servicii, până nu reușești să pui la punct acest sistem, astfel încât el să lucreze într-o anumită performanță minimă. Iată, e un punct de vedere valid a unui om care e pățit. 0372069599 Maria, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Eu vorbesc din punctul de vedere al unui medic. Sunt medic care lucrează în sistem privat în România, deci nu la stat, nu aștept mărirea asta promisă de guvern. Da. Um, și eu mă așteptam și speram că o să se întâmple o decizie de genul ăsta, că o ia PSD-ul sau altcineva, nu, e, nu mă interesează, pentru că era necesară. Costurile în medicină sunt extrem de mari și lumea, românii în general, consideră că medicina e gratis, că încolo nu e așa. Păi nu. Noi nu producem practic No, aproape nimic. Nu no, nu. No, no, no, tot ce stați. se folosește medicină costă. Maria, niște costuri foarte mari. Da, stați un pic așa, să ne înțelegem. Dacă aceste servicii există, așa cum sunt ele, că sunt private, că sunt de stat în România, cineva le plătește. Că le plătim prin contribuții. E adevărat, vedeți, contribuțiile le ajung și în rețelele private, nu numai în cele de stat. Probabil mă că știți refer asta. La rețea, mă refer la spitale, nu mă refer la spitalele private, mă, rețel, mă refer strict la stat, unde se se de ce să vă la în mod diferit. Eu vă spun că acea casă asigurărilor naționale de stat finanțează și spitalele private. Bun, eu mă refer la faptul că avem, să zicem un pacient cu salariu minim, asta dacă l-are, pentru că sunt o grămadă care vin neasigurați în spitalul public. Așa care a plătit, plătește cât, 200 de lei pe lună, 250 de lei pe lună asigurare de sănătate și face o spitalizare care costă 20.000 de euro. Așa. Sunt bani pe care el nu i acoperă în câți ani de muncă. E corect. Pentru... Și de aia se numește sistem de solidaritate socială. Uite, eu n-am mai fost la medic de vreo un an și ceva. Ceea ce înseamnă că banii ăia i-am dat din solidaritate cu cel care are 1.400 de lei net și contribuie cu 200. Bun, problema este că majoritatea care au probleme de sănătate sunt în categoria de oameni care contribuie extrem de puțin. Nu știu dacă există în astfel afară, de statistică. În eu vă spun din ce vor la spital. Sunt o grămadă ce de propuneți? pacienți care nu sunt angajați de niciun fel da. și merg să-și plătească asigurare minimă pe o lună sau două, nu știu exact cât trebuie să plătească, că n-am fost niciodată foarte atentă. plătește ceva gen 100 de lei da. și după care beneficiază de accesorii în specialitatea mea care sunt toate străine, sunt toate cumpărate, vorbim de 2 300 de euro pe fiecare accesoriu, oh, da. patru, deci fac spitalizare de 2-300 de euro și au plătit 100 de lei o Da, patru, asta face în o societate aia, civilizată aia, nu Maria. Maria, asta face o societate civilizată Vrei să da, să omoară, nu se Vreți să-i lăsăm să moară? Ce corect. Da, mie nu mi se pare corect Eu, ca om care plătește, consider că este obligatoriu să-și plătească fiecare Maria Lipsa de corectitudine la care dumneavoastră faceți referire vine din alte tare ale societății noastre. Românii s-au dezobișnuit să muncească. Nemuncii nu contribuie. Sau contribuie puțin. 4 milioane, 5 milioane cât muncesc. Alții nu contribuie. Și atunci apasă, bineînțeles, sarcina pe cei care muncesc. Vorbesc de sarcina contribuțiilor. Dar aici, exact. dar principiul, în esență, el este dumneavoastră atacat principiul care e corect. Nu putem să-i lăsăm să moară. Sunt, unii sunt părinții noștri, alții sunt... Habar n-am... Na, Oameni care poate nu au această posibilitate. Deci nu solidaritatea în sine este ceva rău. Lasă să spuneți că e subfinanțat sistemul și atunci ah, hai să mai dăm niște bani. De la cine să luăm? De la Guran sau de la altul care muncește, nu? Vedeți? Eu nu sunt așa de de acord cu solidaritatea asta, pe de-o partea. De de pentru un medic, trebui, deci... Pe bune? Ar trebui să se facă o diferență între cel care plătește la salariu minim și cel care plătește, nu ca mine, ci care plătesc într-adevăr foarte mult cum la foarte Cum faceți dumneavoastră medic, dumneavoastră medic, cum ar arăta diferențierea pe care o faceți între doi bolnavi cu aceeași boală, unul care are salariu minim și altul care are, nu știu, 100 de milioane? Exact pe, pachet, exact pe pachetul ăsta minim. Cel pe salariu minim poate să-și primească un minim, cel care plătește foarte mult la asigurările sociale Sunt foarte de acord să-și primească și CTEI și Bun, NMN uite, și eu la... am dat un nu exemplu mai... Numai puțin, uh, Maria George, Cristian și Bianca Scuzați-mă că mai stau un pic pe uh, fir cu uh, Maria E medic și m-a provocat puțin Vă rog să rămâneți acolo că vin și la dumneavoastră mea. Maria, înapoi la dumneavoastră Vă da. Deci am dat mai devreme acel exemplu, l-am luat absolut aleatoriu, cu apendicita și peritonita. Nu am cunoștințe medicale decât așa la un nivel minimal, să spunem așa. Știu că dacă da. nu te operezi când ai apendicită, ești să faci peritonită, care e o urgență medicală majoră. Deci, dumneavoastră, medic, da? În fața noastră da. se prezintă doi cetățeni. Uite, eu cu Ciprian Dinu, care e aici lângă mine. Unul are asigurare mare... Că din nu are salariu mai mare decât al meu și el are uh, asigurare. Altul e unul, desta cu salariu minim pe economie. Și noastră, ca medic, va trebui să-mi spuneți mie cu salariu minim pe economie, băi, gura ne dute acasă și să vii când o să ai peritonită, că la peritonită te putem opera. Uite, acum operăm doar pe dinu, de apendicită. Așa? Maria? Există urgențe majore și există urgențe amânate. Păi asta e exemplul În, pe care l-am dat, care nu? Se intră într-o urgență majoră, atunci nu ai ce faci, asta este toată lumea care a contribuit, o să, o să plătească factura celui care nu și a plătit sau care plătește la minim și care Deci spuneți-mi, Maria, noastră medic, altfel... după ce ați jurat, după ce ați jurat că o să apărați viața, spuneți-mi dumneavoastră mie să mă duc acasă cu apendicită și să aștept să se agraveze. Nu, eu, eu ca medic o să trebuiască să-i salvez pe amândoi. Eu ca cetățean nu sunt de acord pentru treaba asta. Eu ca cetățean plătitor da. nu sunt de acord să plătesc facturile tuturor oamenilor care nu muncesc. Bine. Vă mulțumesc. Și da? deci eu ca medic trebuie să fac treaba asta. Bine. Vă mulțumesc. Că, până la urmă nu e decizia mea, dar eu ca cetățean și mă, părinții mei și familia mea și așa mai departe, care toți plătim da. pentru... Ce e frustrant. nu plătesc Maria e frustrant Ma, Maria, ascultați-mă, în primul rând bine, ok, am înțeles opinia dumneavoastră sunteți medic, faceți o diferență între faptul că, pe de o parte, sunteți medic pe de altă parte, sunteți cetățean contributor ca de la contributor la contributor credeți-mă că știu cum este primesc SMS de câte ori pleacă banii din cont și când contabila plătește în fiecare lună, toate contribuțiile alea simt un gol în stomac însă aveți grijă ca nu cumva Astfel de frustrări de contributori într-o țară nedreaptă să nu ne schimbe ca oameni. Să nu ne facă altceva decât ne-am dorit noi să fim în viață. Viața asta e complicată în România. Dar noi suntem datori, indiferent că suntem medii, jurnaliști, muncitori, zidari sau ce om fi, să luptăm pentru anumite principii. Asta a fost așa între mine și dumneavoastră. George, vă mulțumesc că ați așteptat! Bună ziua! Vă ascultăm! N-aș vrea să pun la îndoială solidaritatea de care va discuta mai devreme cu... Atenție, eu sunt de... un om cu opinii de dreapta și eu sunt pentru faptul că oamenii trebuie să muncească. Munca este importantă. Până la urmă e activitatea în baza căreia se construiește o societate. Dar, încă o dată, hai să nu ne dezumanizeze anumite lucruri. Vă rog, George. Acord, și am o mașina pe dreapta, deci pot să spun că sunt și eu pe dreapta. <laughs> Deci, okay. ce vreau să spun? Este legat, mă gândeam la modul în care doamna ministru va defini acest pachet minim, respectiv acel pachet, să-i spunem, sau pachete suplimentare. Bună întrebare! Presupunând, presupunând că eu sunt plătit cu salariul minim, nu știu cât este, să-ți spune că este 1000 de lei. 10% 1263 de lei. net, 1900 haide, brut. Haideți să-i spunem 1000 de lei. Înseamnă Așa. 100 de lei sau 120 de lei. Așa. Iar cineva, nu știu, vecinul meu care este plătit cu 10.000 12.000 brut va plăti, va plăti undeva la 1.200, adică de 10 ori mai mult da. decât a plătit cel la Vedeți public. că 15% contribuțiile, am greșit eu mai devreme când am zis 10%, că 10% erau pe sistem vechi și uh, restul, Nici sau era problem. 5%, 5 Nici și problem. 10% la angajator, în fine. Nu contează, nu contează, ca principiu, că sunt 10%... Gata, domnule, s-a înțeles. 15. Așa. Da. E, ideea este, cel care plătește uh, 120 de lei sau, mă rog, 100 de lei Va primi uh, acel pachet minimal, da. iar celălalt, care a plătit de 10 ori mai mult, ne. se că va primi ne, pachetul ne, minimal, nu, nu plus, no, no, no, no. plus acel pachet suplimentar. Nu merge așa, nu? nu merge așa. Nu păi, merge așa. Și nu și altul plătește, și unul și altul, plătești, și unul și altul primesc de 15% din salariu, același lucru, pachetul minimal. Da, Dar pachetul nu se plătește în procente, pachetul se plătește în lei. Nu, se plătește în procente. <laughs> nu vorbesc foarte serios, râd de dar vorbesc foarte serios Bine, niciunul dintre noi n-a plătit vreodată în procente S-a dus și a plătit în lei Dar asta este întrebarea Cum va defini doamna, doamna mi era să zic, prim-ministru? Doamna, doamna ministru a sănătății? sănătății, da doamna Pe are două Opa. variante, să zică. Aceasta este lista de boli fără de care un cetățean nu supraviețuiește fără asistență medicală, deci poate să facă așa și să zică asta e lista. Eu vă spun că deja s-a făcut și lista este aia care e acum, pachetul ăla care e acum. Îl găsesc pe site-ul CNAS, dacă vă interesează. Sau să zică, ia să vedem ce gauri avem la buget în momentul de față. Cât ne costă finanțarea habar n-am, apendicitei, peritonitei și numai în final alte boli în minte în momentul de față, să vedem câte dintre ele eliminăm din pachetul de bază, astfel încât să acoperim gaura de la buget. Acestea sunt cele două moduri în care probabil că va face o combinație între cele două. Am înțeles. Când vorbești de gaura la buget, te referi și la potențiala gaură care ar fi cauzată de creșterea salariilor medicilor? Nu. aici, deci mi-aș dori să aibă salarii medici foarte mari. Nu, mă refer la această gaură, mă refer la uriașa gaură, e de 20 de miliarde până acum de lei și tot crește, cauzată de creșterea salariilor bugetarilor în general, fără a exista o sursă de finanțare pentru asta. La aia mă refer. Că nu de ce să scoatem medicii din toată povestea asta? Că până la urmă medicii erau cei mai îndreptăți să primească o creștere de salarii. Nu, nu, îmi doresc, îmi doresc să primească și mai mult decât au primit. Bun. Nici Atunci nu... de ce să-i diferențiem pe ei de cei din administrația publică locală, de păi. exemplu, care au avut cele mai mari creșteri de salarii până acum? Da, corect. Deci, gaura este posibil ca această gaură mare de 20 de miliarde să fie acoperită inclusiv din uh, uh, acest nou mod de calcul al asigurărilor. Uh, da, e sanat. posibil. Și care e problema? Ce ați deci vrea să facem? Problem. Trebuie să mergem păi, înainte în țara asta, nu? Nu este, nu este nicio problemă. Să... Da. O să rămână din ce în ce mai puțin cei care vor plăti acel de 10 ori mai mult decât uh, cel care, este, care plătește la salariu vin. Aha, iată. Da, într-adevăr. În general, creșterile de taxe, în anumite contexte prost făcute, nedezbătute, duc la creșterea evaziunii fiscale, da, E adevărat ce spuneți dumneavoastră, dar asta nu se regăsește în filozofia socialistă. 0372069599. Bună ziua! Cine urmează? Cristian, bună ziua! Bună ziua! Bună Mulțumesc că ați așteptat, vă ascultăm. Uh, Nici o problemă. Din punctul meu de vedere, uh, găurile sunt uh, mult mai mari și mult mai adânci decât uh, decât le vedem noi. Și din uh, cei oamenii de rând... Din punctul meu de vedere, în momentul de fapt avem infrastructura, să facem o diferențiere, da? Să facem un pachet, un pachet social de care să beneficieze toată lumea, indiferent că își plătește sau nu își plătește. Da. După care să luăm exemplu celor de la privat, în care plătești 7 euro, beneficiezi de. Plătești 10 euro, beneficiezi de. Și așa mai departe, să facă un pachet de salarii, dar să fie acel pachet social de care să beneficieze toată lumea, da? Bun. Pentru că nu mi se pare normal în același timp în situația... Dar asta, asta e sistemul no, de că... acum, iertați-mă. Asta, asta e sistemul nu, nu, nu, de acum, ăsta pe care l-ați descris, asta e sistemul de acum. Nu, ați Dar acele pachete nu mai e procentual, pentru că, revenind la ce-au spus și ceilalți interlocutori Așa. din Aintea, una este să plătești la 1000 de lei și Așa. să beneficiezi de acel pachet social în care supraviețuiești nu cu uh, carne pe masă, dar ai un cartofi prăjit, da. deci supraviețuiești, iar după aceea, da, vrei să faci un remeneu pe an și aștești pachetul de 10 euro, să fie o sumă fixă, nu procentual. Și atunci să vedem. Da, deci de noastră, ce... Cristian, ok, bun, trebuie să scurtezi discuția A, cu, cu noastră, fi? că nu s-aude... Fi... Ia, spune -ți, spune -ți, spune O să fiu foarte, foarte scurt. Așa. Acest sistem funcționează la privat. Da? da, domnule, dar toată lumea știe, toată lumea știe aceste de. lucruri. Ei dacă nu le rezolvă problemele, la problemele să știți, deci problemele, găurile alea bugetare nu se rezolvă așa cum propuneți voastră. De și bă, dumneavoastră bă, și George ați propus în felul următor. Ok, dai 10% sau 15% CASE, dar dacă dai, să zicem, peste 5.000 de lei pe lună CASE sau peste 1.000 de lei pe lună CASE, atunci intri la la maximal. Dacă CSU tău reprezintă doar 100 de lei, mai ai nevoie, chiar dacă reprezintă tot 10% din salariu, mai ai nevoie să mai plătești, să mai cumperi un pachet suplimentar ca să te operezi de apendicită. Asta spuneți vă, vă, vă, vă pun o întrebare. În ultima lună de tine, mă păcine să, să operez copilul de fond. Da? Așa. Și nu găsesc, că nu se pe, pe loc pe lista de, de operații, care urmează să fie la spitalul de copii, da? Iar la privat, această operație cu bilet de primitere de la medicul de familie, această operație este 2.500 de lei. Da. Fără bilet de primitere este 3.800 de lei. Da. Plus, că De fapt, 600 de lei este... Uh, cât ce plătește casa de asigurare. de asigurare. Exact. Da. Exact. Așa este. Da? Așa este, Bun. da. Așa Dar funcționează de lucrurile, da. iată. Dar tocmai, de aceea, Dar tocmai de aceea, George, pentru că deja plătim suplimentar, unii dintre noi, mulți, de, tot, din ce în ce tot, mai mulți, Așa. Și vă spun că în ultimele șase luni de zile de când uh, scause, de când copilul are probleme, nu am făcut altceva decât să ajung la privat, să dau la fiecare uh, consultație 150 de lei pentru că la stat, pe data de 5 sau astăzi suntem în 7 nu mai avem bugete. Da. Analizele e... trebuie să le fac, nu mai avem bugete. Și nu stau pe mine pe economie. Și de aici revin această spune, doctor, înainte, că nu mi se pare normal ca la un salariu de bază, da, ui, ai acel, acel uh, pachet social. Uh -huh. Și după aceea... Păi asta e acum, încerc astea... să vă spun încă o dată, Dar... trebuie să înțelegeți că ăsta e sistemul de acum. Ai, deci plătim cu toții 15%, da? Ăla ai pachetul de bază sau social sau ziceți noastră cum vreți. În de momentul în care vrei suplimentar azi... îți face asigurare privată de sănătate. Ai suplimentar. Păi, atunci, de ce nu am o opțiune ca banii pentru sănătatea mea personală să da. se ducă unde, unde vreau eu și să beneficiez când am nevoie? Pentru că dacă ați avea banii această opțiune, ați alege între -un, într un sistem de stat care poate fi performant pe vârfuri, încă o dată, că, într-adevăr, așa este. Deci avem și excelență în medicină, încă mai avem excelență în medicină. Pe vârfuri, în situații critice, toată lumea se duce în sistemul public. Numai că acele operații costă foarte mult. La cele mai profitabile dintre operațiuni, toată lumea se duce în sistem, sau din ce în ce mai multă lume se duce în sistemul privat, ceea ce a de fapt sistemul de stat. Dar dumneavoastră puneți problema într-un mod foarte corect, de fapt, în momentul în care, Cristian, în momentul în care toți am putea avea această opțiune, atunci statul n-ar mai avea finanțare. Altfel spus, sau în altă ordine de idei, acei oameni care nu plătesc contribuție din România și sunt foarte mulți, N-ar mai avea cum să beneficieze de asistență, sau cel puțin nu din banii dumneavoastră sau ai mei sau ai cuiva? Trebuie să-i plătească statul. Și sunt mulți bani, foarte mulți, niște miliarde de euro. Bianca, vă mulțumesc că ați așteptat. Bianca? Exact acum a închis Bianca. 0372 Bună ziua, Alina! Vezi din nu că ești în contratim cu mine. Alina, bună ziua! Da, bună ziua! Auziți? Da, da, vă ascultăm. Uh, referitor la întrebarea de astăzi, eu aș putea fi de acord cu ceea ce a propus doamna ministru, cu condiția ca cele servicii să funcționeze. Pentru că azi plătim o contribuție care, în afară de urgențe, gen ambulator, nu funcționează nimic. Uh, exemplu, tocmai la spitalul de urgență din Baia Mare, a cu doi ani, cu bunica mea, care avea uh, Alzheimer și un anumit grad de handicap, trebuia să facă, periodic, un la craniu. Uh -huh. Am încercat de, câteva ori să merg la spital, să-i fac o programare pentru acest CT periodic la craniu, pentru valoarea ca să de sănătate. Computer, Computer tomograf, să înțeleagă toată lumea, de... da? Ok. Da, așa, de fiecare dată nu erau fonduri. Am mers la începutul lunii, la mijlocul lunii, la sfârșitul lunii. În mod inevitabil -a putinut, ajuns să-l plătești și costă niște milioane de lei exact. vechi, niște sute de lei. Așa. Exact. Deci, acum plătim niște contribuții, care, repet, în afară de urgențe, nu funcționează nimic. Atunci, nu aș putea fi de acord cu ceea ce doamna ministră a propus, uh, dar cu condiția ca aceste servicii să funcționeze într-adevăr. Pentru că, eu cred, consider un lucru pozitiv, că într-o societate democratică, posibilitatea de la alege. Este pozitivă, nu? Bine, deci o să, să vină. Vedem, să Alina, să o să vină doamna ministru și o să zic că, da, domnule, o să funcționeze, vă garantez eu. E ok? Uh, păi, uh, o să. Bine, să vedem. Păi, bine, să vedem. Vedeți un asta Eu Vreau ca... să vă mai spun ceva. Așa. Există deja și în România alternative la sistemul de sănătate private, da? Chiar și pentru situații de ambulator. Există deja o, o primă platformă medicală. Unde poți să-ți faci un abonament pentru, cu un preț modic, ca să te rezolvi toate problemele de ambulator, de medic de familie, uh, ca uh -huh. și care te mai departe spre uh, spitale sau spre alți medici. Da, pentru că care, sistemul privat. Un medic? Pentru că sistemul privat se organizează. Vorbe. Așa e, aveți dreptate. Deci sistemul privat se organizează. Până acum, vă rog să mă credeți că eu cu asta cu, ne organizăm. Nu mai dați voi banii întâi, eu am mai auzit-o de foarte multe ori în România. La ați tați când a venit Eugen Nicolăescu, ministrul liberal al sănătății. Și ne-a cerut bani cât? Pentru... habar n-am. Ne-au scumpit țigările atunci și au zis de bani ăștia o să facem pe dracu și o să... N-au făcut nimic. Sistemul s-a adus în jos, în permanență. Nici măcar salariile medicilor nu au crescut. Nu au putut să-i țină în țară pe medici. Rămas fără. Plecat... Mai mult decât rata de emigrare. Au plecat mai mult un din sfert dintre medici. Deci asta cu, hai, dați voi întâi banii și după aia o să facem noi organizare. Vreți să vă spun că de la an la an banii alocați pentru sistemul de sănătate au fost în permanentă creștere? Unde e performanța aia? Că nu se vede. De ce? Pentru că sunt niște structuri care se conservă acolo. Laura, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Domnul Gurean, în legătură cu propunerea doamnei ministru, nu cred că este o soluție bună datorită proastei gestionarea statului. Și vă spun pentru că eu și familia mea, cei doi copii, avem asigurări private de sănătate de amândoi de zile. Și sunt numai în sistemul privat, atât eu cât și soțul, suntem, lucrăm, avem serviciu, suntem plătitori de taxe. N-am beneficiat de asigurările de sănătate obligatorii, mai deloc, pentru că ne-am dus în sistemul privat. Să știți că și în sistemul privat asigurarea noastră se decontează. E adevărat că, că decontează... nu acopere întreg serviciul pe care exact, îl primiți la exact, privat. Exact. Așa cum zicea și cei dinaintea mea, la RMN, ca să-l faci gratuit, trebuie o programare care este peste 6 luni. Păi dacă tu ai nevoie acum de remene, ca ai o boală gravă, nu poți da. să aștepți 6 luni pe, pe fonduri uh, uh, și, și îl plătiți, nu? Remeneul plătiți. Exact, exact. Îl plătesc de fiecare dată și am noroc că asigurările private de sănătate mi le, mi le decontează. Dar asta este pentru că ne-am făcut noi niște asigurări private de sănătate prin companiile la care, la care lucrăm. Deci, e, Bun, întrebare spus, pentru private. dumneavoastră. Întrebare. Da. Dacă plătiți suplimentar pentru un serviciu care se includă două remeneuri pe lună, sunteți sigură că nu veți fi programată peste patru luni? Exact. Se poate întâmpla se poate acest, întâmpla, întâmpla acest lucru ca eu în momentul în care aș avea nevoie de remene luna respectivă să nu mai există fonduri. Uh -huh. Și așa că pe mine această asigurare suplimentare nu cred că m-ar ajuta. Atâta timp cât eu nu pot să beneficiez de, uh, de remene atunci când am nevoie. Eu am trecut, am doi copii mari aici pentru 11 ani. Eu am trecut și prin sistemele, cum, cum spunea și ier, medicamente compensate, când copilul meu se îmbolnăvea la mijlocul lunii, că așa se îmbolnăvea copilul, n -avea. Și mă duceam să iau medicamente, pe care nu le-am compensat, că nu mai existau da. fonduri. Așa este. La momentul respectiv. Se prizau la început. Acestea sunt realități, uh, realități din România pe care uh, o parte a țării le știe, o altă parte a țării nu le știe. Va trebui la un moment dat să unificăm țara asta, că tot suntem în 2018. Din păcate, emisiunea s-a terminat, mi-am dat seama acum că s-a terminat de două minute emisiunea și îmi pare rău că nu am prelungit-o. Vă promit că vom mai face această dezbatere.